Vi sommar-OS i London blir Sverige näst bästa nation efter USA. Men populärast är nog fotbollsegen mot Jugoslavien. Vid ställningen 1-1 låter Sven Gärring så här. Där är vänsterinnen, Han bryter sig fram för det blir Sune Andersson. Och så en bakåtpassning till högerinnen Och där ingrepp i alla fall Erik Nilsson. Men det är hårt för svenskarna nu. Jugoslavien anfaller igen i centrum. En passning tar på, på Bertil Nordahls ben. Och så går borren fram till Gunnar Nordahl. Nu är svenska kedjan bra framme. Gunnar blivit förbi en. Hänger bollen och Garvis får bollen tillbaka och skjuter i mål! Gunnar Nordahl sköt i mål från straffgränsen ungefär. Det var typiskt Gunnar Nordahl-mål. Han trängde sig fram mellan jugoslaviska försvarare. Då han var som värst i landsat gav han bollen ifrån sig. Efter ett ögonblick han tillbaka igen. Nu får svenska försvaret att göra igen. Gren hjälper till. Han har brutit ett anfall nu. Bian var med. Och så knuttar Gunnar Nordahl i sin jack efter bollen omkull. Men ingen avbrottning. så Gunnar fortsätter. Trängd av tre Gustaver. Han passar över till Rosén. Rosén på en ben. Bollen över kortlinjen. Medan Nordahl tömlar runt nära målet. Vad som hände där vet jag inte. Jag kunde se separationen när jag följde bollen. Straffspark. Straffspark för Sverige. Då fälldes Gunnar Nordahl mycket hårt då. Han rullade flera varv. se scenen som lägger straffsparken. Det ska Gren göra. Där står målbakten framåtlutad i sitt mål. Händerna på knäna. Gren för ansats. Står till i mål. Sverige leder med tre mål mot ett. Jugoslavien besegras med 3-1 efter storspel av brödra Trio Nordal, Henry Garvis Karlsson, Nisse Lidholm och Gunnar Gren som alltså slår in segermålet på straff. Sveriges första OS-kuld i fotboll.